Розділ 86. Київ, серпень 2004 року. «Будь ласка, Сергію Павловичу, ось вам моя нова візитівка». Догмазов недбало кладе прямокутничок на робочий стіл. «Новий офіс, нова домашня адреса. Усе в країні змінюється на краще». «Кави, чаю?» – запитую я самовпевненого відвідувача. «Чаю». «Нілочко». «Дві склянки чаю», – звертаюся я по телефону до секретарки. «Давненько я вже тут не був у вас», – догмазов обдивляється кабінет. «Я бачу, що у вас усе по-старому, нічого не змінилося». «Я знизую плечима. Мене тут усе влаштовує». А хтось із класиків марксизму-ленинізму сказав, «Не можна зупинятись на досягнутому». А ви, Сергію Павловичу, зупинилися? Варто було б задуматися про майбутнє. Я дивлюся на його видовжене обличчя, яке чимось нагадує конячу морду. Дивлюся йому очі, намагаюся зрозуміти хід його думки, але це мені чомусь не вдається. Пригадую, як раніше він уводив мене, немов наречену перед весіллям, різними кабінетами. Поводив, подивились на мене, і все. Тиша. Вже цілий рік минув відтоді, а я щойно замислився, чого йому тоді було від мене треба, і куди він збирався мене просувати. «Ви щось хочете мені запропонувати, Сергію Дмитровичу?» – кажу я відверто. «Гаразд, не буду водити вас по колу. За кілька днів з'явиться вакансія в адміністрації президента». Чесно кажучи, я очікував для вас іншої вакансії, але гадаю, що потрібно хапатися і за цю. І ким я буду працювати? Замісником начальника відділу внутрішньої політики. Ви гадаєте, що ця посада вища за мою теперішню? Дивуюся я. На моєму обличчі з'являється іронічна посмішка. Для того, щоб далі стрибнути... Необхідно відійти на крок назад для розгону. Повчально, мов, старенький шкільний вчитель, говорить Догмазов. Зараз ваше досіє дуже чудове, але воно може застаріти, або у ньому можуть з'явитися якісь неприємні виправлення. І тоді ваша сьогоднішня посада залишиться в минулому. Нілочка увійшла з підносом тієї миті, коли відвідувач промовив ці слова. Я помітив, як у її зелених оченятах промайнув вогник з занепокоєння. Вона недобре поглянула у потилицю Догмазова. Мені потрібно все обдумати, видихнув я, розуміючи, що різко реагувати на цим який шантаж не варто. На шантаж взагалі не можна різко реагувати. Шантаж дуже давно став знаряддям для досягнення цілком позитивних цілей. Нічого не вдієш. Догмазов робить кілька ковтків чаю, підводиться. Сергію Павловичу, ви мені обов'язково зателефонуйте наприкінці тижня. Я розумію, що ви зараз зайняті сімейними планами, але це термінова справа. Коли відвідувач пішов, до кабінету зазирнула Нілочка. «Може, вам краще зробити кави?» Зроби. Не заперечую я. Вона збирає склянки з недопитим чаєм. Я підходжу до вікна, дивлюся на сірий колір сталінської будівлі, що навпроти. Над будинком яскраво синє небо, і, мій погляд ніби тросом тягне угору. Якомога далі від сірості цього будинку я починаю тремтіти. Внизу на вулиці перед міністерством симетрично стоять чорні Мерседеси, мов якась викладена машинами траурна квітка. Лише посередині не вистачає головної пелюстки, вірніше, тичинки маточки, машини міністра. Кава. дзвенить за спину голосочок нілочки. Чорна шестисота маточка заїжджає у залишений для неї простір і мій шеф у супроводі білявого молодого помічника, обоє в темних костюмах, заходять у будівлю. Мені дійсно тут набридло, думаю я, знову вдивляючись у нудні контури сірого будинку навпроти. Я прагну змін, але вони і так будуть у жовтні, коли наше двійня з'явиться на світ Божий. Дуже багато змін шкідливо». Розділ 87 Київ, грудень 2015 року Майя Володимирівна здивована. Вона не розуміє, як це можна звичайно смажену картоплю запивати бордо-гран-кру. А я постійно усміхаюся, мовчки жую картоплю і п'ю вино. Може, сьогодні якийсь особливий день? Майя замислюється. «Що у нас у жовтні?» «Оближ!» – перериваю я її з зовсім по-свояцьки. «Ця картопля має відношення до Ватикану. З її обличчя зрозуміло, що моя підказка напустила у її голову ще більшого туману. Я відсовую тарілку в бік та не поспішаючи розповідаю про диву, зареєстроване Ватиканом, і про стурбованість Москви». Але диво однаше сталося, запитує вона. Так, сусіди цієї старої і навіть мешканці сусідніх сіл підтвердили. Було небесне сяйво, якийсь незвичний шум. Один сільський вчитель історії навіть сфотографував. Він впевнений, що це були прибульці. Але на негативі нічого не видно. Може, це дійсно провокація Ватикану? Досить серйозно припускає Майя Самі когось прислали, а потім з цього роздмухали диво На Західній Україні безліч військових частин, а там за 50 доларів будь-хто може покататися на вертольоті Моя рука потяглася за келихом, але раптом здригнулась Я вдивляюся в свою долоню Пригадую, як щеміла вона натерта руків'ям лопати, коли я позбувався стресу агресивною трудотерапією. Щось дуже на це схоже, хоча я не саджав ніякої картоплі. Ти хвилюєшся, Помічає Мая Володимирівна, не варто. Церкви різні необхідні, церкви різні всім потрібні. На її чудовому личку з'являється лагідна посмішка. Вона має рацію. Я якось дуже швидко звик до того, що вона завжди має рацію. Ні, не завжди, а лише два-три місяці тому, коли моє ставлення до неї покращилося. Сьогодні вона обрана у темно-синю спідницю і пишний светр у велику клітинку. Вірніше, у зелені та темно-сині клітинки. Можна покласти її і грати на ній у особливі шашки. «У тебе не опалюють?» – запитую я. «Опалюють, але з вікна дме». «Невже важко заклеїти вікно?» «Не хочу. Ти знаєш, коли вночі цей холодний протяг торкається мене, я отримую якусь дивну насолоду. Немов до мене торкається коханої з того світу». «Я саме пив вино. Чудове, породисте бордо». Я мало не похлинувся. Тобі потрібен психолог, прошепотів я, відкашлявшись та забравши долоню від рота. Яка ж це насолода. Я ж тобі пояснила. Дивна, розумієш? Іноді навіть і біль може виявитися дивним задоволенням. Тобі коли-небудь доводилося знімати задирки навколо своїх нігтів? Задирки? Я, нічого не розуміючи, витріщаюся на Майю. «А, ну, звичайно, тобі, як і кожному чоловікові, і невтямки, що це таке?» «Спочатку вони тобі не заважали, а потім ти віддав свої пальці спеціалістам, і вони тобі охайно підрізали, шліфували нігті, прибирали задирки. «Правда була на її боці». Але я не мав жодного бажання це підтверджувати Ні словом, ні жестом, ні кивком Та вони не чекали підтвердження А я, продовжувала Майя Коли доводжу нігті до ладу Зішкрібаю шкірку біля нігтя доти Поки не відчую особливого колючого болю І це мені подобається Для мене такий біль – це особливий сигнал Дзвоник який зеленкоче, нагадуючи мені, що я жива, що всі мої нервові клітини здатні приймати і сприймати навколишнє життя. І реагувати на нього. Я будь-який біль на себе приміряю. Якщо тобі буде боляче, можу твій біль приміряти. Коли з Ігором це сталося, я була ладна його серце собі пересадити, щоб цей біль зробити фізичним і носити його в собі до смерті. Зараз цей біль уже не актуальний, а іншого немає. Останні слова вона промовила з жалем, і я ледве стримався, щоб знову не порадити їй звернутися до психолога чи психіатра. Але натомість я пропоную піти і випити кави до неї, туди, де холодний протяг викликає дивне задоволення. Вона чомусь лякається, на відріз відмовляється, Каже, що вона взагалі кави не хоче. І через п'ять хвилин йде, залишивши мене в доволі збентеженому стані. Чому намагаюся я зрозуміти її реакцію на мою невинну пропозицію? Чи, можливо, вона зрозуміла мене двозначно? Я раптом починаю реготати. Раптом до мене дійшло. Майя могла б подумати, що я забажав її як жінку. Так, жінці могло б таки спасти на думку, але мене вона не приваблювала. У мене жодного разу не виникало еротичної зацікавленості нею, маєю. Але якщо їй це сказати, то вона образиться. Ліпше промовчати. Розділ 88. Київ, 11 травня 1985 року. До Нівермагу Україна ми з Мирою та її мамою під'їхали за півгодини до відкриття. Підійшли до групи людей біля центрального входу. Номер 115 прізвище вигукував хтось. Іванченко відповів жіночий голос Зараз ви 104. Я бачив, як жінка послинила недогризок хімічного олівця, і швидко написала ним свій номер на долоні. Це черга за холодильниками, з розумінням справи пояснила мені мирина мама. Ми відійшли трохи вбік. Універмахи відчинився рівно о дев'ятій. Чоловічі костюми продавалися на другому поверсі. Вже через кілька хвилин ми знайшли потрібний нам відділ і порозбрідалися по ньому, роздивляючись одноманітну різноманітність чоловічих костюмів. Майже всі вони відрізнялися тільки розмірами. Звичайно, то були і чорні, і темно-сині, і навіть сірі костюми, але всі – однакового крою. «А який у нього зараз розмір?» – запитала, обернувшись до дочки, Лариса Вадимівна. «Ну, десь приблизно такий», – мирообійняла уявного батька. «Що так схуд?» – здивувалася мама. Мира звела плечима. «А в тебе який розмір?» запитала вона, примружено дивлячись на мій пошарпаний джонсовий піджак, придбаний три роки тому в знайомого фарцувальника. «Сорок вісім, п'ятдесят», – відповів я. «То він що?» – Лариса Вадимівна знову перевела погляд на миру. «Він що, навіть худіші за нього?» Вона кивнула головою в мій бік. Так, худіший і нижчий. Що нижчий, я пам'ятаю. Але про всяк випадок краще візьмемо 48-й. Знову погляд у мій бік. Минуло хвилин 15, поки вона не спинила свій вибір на сірому костюмі швейної фабрики «Салют». Нічого особливого. Піджак із чотирма гудзиками, штани з блискавкою в ширинці. Більш-менш пристойний вибір. Але мені не сподобався колір. Дуже вже він якийсь... мишачий. Сорочкою і кроватку придбала за п'ять хвилин. А от у відділі взуття довелося помордуватися. Ніхто з нас не знав, який розмір ноги в Давида Ісаковича. Мама Мири вирішила вирахувати розмір за допомогою логіки. Найчастіше трапляється 42-й. Ось і в нього вона кивнула на мене також 42-й. Але Давид нижчий на півголови. Тридцять дев'ятий – це жіночий розмір. Справжні чоловічі розміри починаються з сорокового. Тоді в Давида, мабуть, сорок й Коричневі туфлі були дешевші за чорні на два карбованці. І ця різниця відіграла свою роль. А зараз треба відпочити, стомлено видихнула мирена мама. Ми зійшли на перший поверх, і вона купила три склянки чаю і три ромові баби. Розділ 89. Київ, серпень 2004 року. Вечір. «Де ви є?» – тріскотить з динаміка диспетчерського зв'язку жіночий голос. «У ліфті застряг», – волаю я. В сьогоднішній день після появи Догмазова Покотився по спадаюй. У моєму кабінеті виявилися папери на приватизацію суходільського цегляного заводу. Сама вартість заводу копійчана, але міністр договорився до того, що нібито я сам навмисно гальмую приватизацію заради власних користолюбних інтересів. Після чого я не втримався від двох склянок Хеннесі, і от тепер. Їдучи додому, застряг у ліфті «Натисніть на кнопку «Стоп»» – командує диспетчер Я й без цього стою «Натисніть» – я натискаю «Натисли?» – так А зараз натисніть на кнопку потрібного вам поверху Палець втискає у металеву панель кнопку «13» Але ліфт чомусь не їде Треба поговорити зі Світланою, міркую я, заспокоїтися Ви вгору, в розчинених дверях ліфту з'явилася дівчинка з білим пуделем А це який поверх? П'ятий, відповідає дівчина Мені потрібно вгору, а ліфт чомусь поїхав донизу Значить, ви вже були на горі, спокійно пояснює мені дівчинка А тобі вниз? Мені на перший «Треба вигуляти Павлика!» – вона киває на собаку. У квартирі тихо грає музика. З вітальні в хол падає світло. «Дякувати Богу, Світлана вдома!» «Я дуже хочу з нею поговорити, обняти її, погладити живіт, у якому, мов рибки, плавають двоє наших діток». Мої руки, заходжу у вітальню, а там на мене чекає сюрприз». За столом навпроти Світлани сидить, я не можу помилятися, Жанна з великої об'їзної. Вона сидить обличчям до мене та посміхається. Ти щось сьогодні пізненько, озирнувшись, каже Світлана, та ми однаково без тебе не вечеряли. Я німію. Мало того, що в моїй квартирі сидить проститутка з об'їзної, то ми ще маємо разом з нею вечеряти. Чудово! Що робити? Зчинити скандали, вигнати її до дідька Лисого? Що скаже Світлана? Це ж вона її сюди покликала. Більше нема кому. й скандали мені не подобаються. Я важко зітхаю. Сергію, Світлана посміхається, зроби нам кави і замов по телефону піцу з краветками. Але ж тобі не можна кави. А Жанна принесла каву без кофеїну. Там на кухні, а їй звичайно. Розділ дев'яностий. Київ, грудень 2015 року. Понеділок. Мені залишилося ще два тижні. Два тижні, і країна піде у тривалий запій. Католицьке Різдво, Новий рік, православне Різдво, Старий Новий рік, Похмілля. Проте дотягувати ці два тижні справа важка щодня по півсотні бажаючих зустрітися і обговорити справи державного рівня. І далеко не кожного з них можна послати на три букви Поярковський, посол Росії, знову навідувався без попередження у п'ятницю. Відразу після нього американський посол попереджав про чергові каверзні наміри російського уряду. Цього разу демороси, за його словами, разом із комуністами обговорюють Україну. Потім уже звичні для нас гори олігархи І чому вони так ненавидять один одного? Країна величезна, рейки довжелезні, всього всім вистачає. Ні. В цього потрібно забрати контрольний пакет і тимчасово передати для управління державі. А от у цьому вже його пакета замало. Він зуміє більший пакет контролювати. Натягли б усі ці пакети собі на голови. А в двері стукають. Зазирає помічник. «Я не можу його знайти», – винуватим голосом каже він. Тоді знайди Коля Львовича і скажи, що я наказав привезти його сюди негайно. Він же сам цього спеціаліста зі стресів сюди проводив, то нехай сам його й шукає. Я знову залишаюся сам. Дивлюсь на легендарний диван Мельниченка, насолоджуюсь миттю спокою. Але ця мить швидко обривається. Коля Львович заходить не стукаючи, сердитий, збентежений. «Навіщо він вам потрібний?» – жаво запитує він. Я підводжуся над своїм столом та дивлюся на нього, як приблизно дивиться генерал на п'яницю прапорщика. «Не твоя справа. Ти привів його сюди?» «Ти. Де він?» «Він звільнився?» «Присядь!» – я киваю на диван Мельниченка. Він без найменшого бажання присідає. «Хто вибрав місце для тієї літньої трудотерапії?» «Коли я перекопував город?» «Він». «А що це було за місце? І де воно?» «Я не знаю». «А хто знає? Пілоти знають? Охорона знає?» «Давай бігоми, щоб через п'ять хвилин на моєму столі лежала точнісінька карта цього самого маршруту, за яким тоді летів вертоліт. Зрозуміло». Колю Львовича ніби вітром здуває з дивана. У дверях з'являється помічникове обличчя. «Хенесі?» – пошепки запитує він. «Так, Хенесі і генерала Світлова». Іноді генерали бувають жвавішими, ніж коньяк. Особливо, коли ходять у цивільному. От і цього разу у кабінеті спочатку з'явився генерал Світлов, а вже потім помічник приніс пляшку коньяку. Я поділився зі Світловим своїми здогадами. Розповів про трудотерапію. Спеціаліста зі стресів ми знайдемо, запевняє він. Він, може, і невинний. Але ж хтось використав цю мить для розпалювання римокатолицьких настроїв. Та й ця картопля, до речі, може, вже готова експертиза? Він виймає свою мобілку. «Це світло!» – звертається він до когось грізним голосом. «Перевірили? Що?» «Добре, все у письмовому вигляді. Я пришлю водія». Ховаємо білку в кишеню піджака. Пригублює коньяк. «Що там?» – нетерпляче цікавлюся я. «Картопля виявилась трансгенного типу. В нас взагалі такого сорту немає» а від американської трансгенної вона відрізняється у кращий бік. Крім того, у ній величезний вміст вітамінізованого заліза. Експерти сказали, за своїм складом вона дійсно диво агронауки. «Це добре», – киваю я. «Проти наукового дива ніхто заперечувати не буде. Головне, що Богородиця тут ні до чого». «Так, але ми не можемо вдаватися до полеміки з Ватиканом». «Чому?» Дивуюся я У нас чудові політичні відносини Римський престол нас поважає Нам може знадобитись їхня підтримка Для вирішення деяких міжнародних проблем Сваритись через картоплю Може тебе призначити міністром іноземних справ? Єхидно запитую я Жартуєте? Світлов реагує з гумором Але вираз його очей міняється Зіниці ніби ховається всередину очного яблука І звідти визирає з обережністю і побоюванням Жартую, заспокоюю я його Але що ж нам робити з цим дивом? Я б підіграв Ватикану, знизу плечима генерал Нам від цього зареєстрованого дива ні холодно, ні жарко Проте посольству Ватикану додасться роботи та й взагалі будуть приїздити паломники, буде розвиватись місцевий релігійний туризм. Для цього забутого Богом району таке диво відбулося саме своєчасно. Добре, але диво має залишатися дивом. Я маю на увазі, що ніхто не повинен рознюхати, що город перекопував я. Звичайно, якщо це і є те саме місце». «Зрозуміло», – погоджується Світло. «Так, і останнє. З чужими руками треба закінчувати. За моїми відомостями, російські колеги збираються сплавити нам двох олігархів і кількох політиків, видаючи їх за корумпованих держслужбовців. Політиків і олігархів охороняють набагато серйозніше, ніж різний там губернаторський непотріб. Можемо підвести наших хлопців І Україну, додаю я І в моїй голові вся історія з картопляним дивом відсувається на друге місце А як нам вийти з цієї гри? У мене є декілька міркувань Але для цього потрібно загубити всіх наших нелегальних арештантів Як загубити? Ну так, щоб вони ніколи більше ніде не випливли але ж це негуманно. Ось тому я й не хотів розповідати вам подробиць. Мені досить вашої згоди. Мовляв, можете покластися на мій досвід і гуманізм. Зіниці Світлова знову розширилися і дивляться тепер на мене з глибокою проникливістю. Я покладаюсь на тебе, не заперечую я. На генераловому обличчі з'являється посмішка. Він розслабляється Послухай, а якщо росіяни самі розкриють операцію, чужі руки? Тоді ми нарешті зрозуміємо, куди поділися запорізькі чиновники Ми ж бо самі про цю операцію нічого не знаємо Свій келих Хенесі я допиваю вже на самоті Генерал пішов, як завжди, вчасно Після візитів генерала Святлова зазвичай залишається чудовий настрій. Розділ 91 Київ, 13 травня 1985 року Дивовижна штука – життя. Зовсім недавно я загубив свій годинник. І от пройшло, мабуть, кілька тижнів і сьогодні якраз на автобусній зупинці знайшов інший. Скло трішки тріснуте, зате йде, цокає. Підняв із землі, дізнався у перехожого, котра година, завів і одяг на руку. Добре, що ремінець у годинника шкіряний. Над головою світить сонце, але вітер якийсь холодний. Хоч і небо чисте, жодної хмаринки». Нічого, думаю я. Ще досить рано, щойно восьма ранку. Пройде трохи часу, сонце нагріє вітер, і той стане лагідним та теплим. У моїй руці велика сумка. У ній лежить вбрання для розлучення, а власником якого буде Давид Ісакович. Сірий костюм, біла сорочка, чорна краватка і коричневі туфлі. Мирана мама просила, щоб ми зі старим були біля Рахсу вже о десятій. Часу наче досить повинні встигнути. Пішохідний міст здригається під моїми ногами. На протилежному березі сидить кілька рибалок. Інші з вудочками у руках йдуть мені назустріч. Вже повертаються з риболовлі. «Ну що? Наловили?» – запиту одного з них. Замість відповіді він піднімає напівпрозорий кульок, у ньому кілька рибок, трохи більших за долоню. Нежирно вирвалось у мене. Я ще встигаю побачити їхну посмішку рибалки, перш ніж той зникає за моєю спиною. Давида Ісаковича я зустрічаю поблизу землянки. Голова в нього мокра, він щойно вилізе з Дніпра і тепер обтирається старим вафельним рушником. «Треба ж бути чистим», – каже він, пильно мене роздивляючись. Я сьогодні справді не такий, не такий, як завжди. Вибрав усе найчистіше. Знайшов свій старий темно-синього кольору костюм, куплений колись мамою мені на випускний вечір. На свій провеликий подив я вліз у нього без жодних труднощів. Значить, від 17 років я й не виріс і не погладшав. Сорочку вдягнув бежеву. Бракує тільки краватки. Але краватку я терпіти не можу. Навіть на випускний і туди прийшов без краватки. Дивлячись на тебе, можна подумати, що це ти розлучаєшся. На обличчі Давида Ісаковича засяяла свіжа бадьора посмішка. «Мене розлучили заочно», – хвалюся я. «Мені навіть не довелося йти в Рахс». «Щастить же людям», – заздрить він. «Гаразд, давай показуй, що ти там приніс. А то, може, даремно я відмивався і відраювався?» «Ідемо до землянки. Там ще тепло. Боржуйка не вихолола». «Чого це ви увімкнули опалення?» – жартівливо цікавлюся я. А мені вночі бракує тепла. Вдень вистачає, а вночі, якщо не розпалю, мерзну. Костюм Давидові Ісаковичу сподобався. Він обмацує тканину, прислуховується пучками пальців. На його обличчі зосередженість потім розгортає сорочку. Це теж піде, оцінює він. Коли дійшла черга до туфель. Він збентежився Він крутить їх у руках, роздивляється з усіх боків А що? Іншого кольору не було? Були чорні, але ваша дружина вирішила придбати ці Коричневі були на два карбованці дешевші Дешевші? Розумне рішення А шкарпетки? Шкарпетки? – перепитую я Ну, звичайно, шкарпетки адже туфлі не взувають на босу ногу». «Прогоріли ми зі шкарпетками, – міркую я, – про них навіть ніхто не згадав. «А ви що, своїх ніяких не маєте?» «Є одна пара зелених і шерстяних, але такий, щоб цілі і чисті». Він заглядає за своє ліжко, нахиляється, піднімає шинель, ковдру, Вивчає щілину між ліжком і стіною. Нарешті виймає звідти ганчір'я і починає його сортувати. Знаходить кілька одиноких і непарних шкарпеток. Усі з дірками на п'ятах. «Бачиш?» – він показує мені на одну з дірок. «Я все життя неправильно ходив. У тих, хто ходить правильно, дірки спереду, там, де великий палець, а в мене завжди на п'ятах. Я розкладаю знайдені шкарпетки на його ліжко, уважно їх вивчаю. Відкладаю вбік одну чорну і одну темно-синю. Ці більш-менш сходяться за кольором. «А ви маєте нитку-иголку?» голку? запитую. «Звичайно. Він знаходить стару бляшанку з-під Монпансьє». За кілька хвилин я зашиваю чорними нитками обидві дірки і простягаю шкарпетки старому. «Молодшина!» – хвалить мене Давид Ісакович. «Мені тільки, щоб бабушко голки поцілити, потрібно хвилин п'ять, а ти он як швидко впорався». Минає ще хвилин п'ять, і переді мною стоїть зовсім інший Давид Ісакович. Вірніше, стоїть правильний Давид Ісакович». Бо колишнього обірваного і нерозчесаного називати на ім'я і по-батькові, та ще й на таке біблійне ім'я і по-батькові було трохи химерно. Хоч я й називав. Я просто не міг собі навіть уявити, що старий так зміниться, одягнувши нормальний одяг. Костюм на ньому сидів чудово. У мирної мами гарна інтуїція. І сорочка, як на нього пошита, і краватка. Поки що він стоїть у шкарпетках, зосереджено дивлячись на коричневі туфлі, що стоять поруч на підлозі «Ну як?» – питає «Чудово!» Коричневі туфлі, звичайно, не підходять до сірого костюма Та це, як мовиться, деталь А загальна картина справляє цілком непогане враження Він присідає, нахиляється і взуває туфлі «Тиснуть проклятущі», – скаржиться він «Нові завжди тиснуть, розносяться», – заспокоюю я Ми піднімаємося на міст Вітер ще не нагрівся і дме досить сильно Посеред моста старий раптом зупиняється «Дави Ісаковичу!» «Я не піду туди» Неголосно промовляє він, дивлячись на правий берег Дніпра. «Але ж ви пообіцяли, та й дружина на вас чекає. Я дивлюсь на свій новий годинник і розумію, що ми на десяту годину вже ніяк не встигаємо. Ми вже запізнилися». Міст тремтить, Вітер вирушить сиві коси старого. На його обличчі переляк. І стоїть він якось невпевнено – Права рука шукає, за що вхопитися Опускається на перила «Давида Ісаковичу, ми ж вам усе купили І костюм, і туфлі, і дамо!» «А костюм дійсно купили? Чи взяли на прокат?» Раптом запитує він І його зіниці впиваються в мене Як два добре затесаних олівці «Дійсно купили! У мене навіть десь тут є товарний чек із магазину» Я киваю на порожню сумку, що таліпається в мене на плечі. Нарешті старий заспокоюється. Робить кілька обережних кроків, а потім уже впевненіше крокує поруч зі мною. Треба якось його заговорити, бо ще отне щось що-небудь, міркую я. Давида Ісаковичу, я на ходу повертаюся до старого. Ви скажіть дружині, що розлучення треба буде... Відсвяткувати в ресторані. Тоді буде змога посидіти разом з отцем Василієм і знову ваш костюм знадобиться. Відсвяткувати? Розмірковує він голос. А що? Це ідея? Я вже давно не був у ресторані. До Рахсу ми підходимо за чверть одинадцята. Мама Мири, побачивши нас, зривається з місця і поспішає на зустріч. «Де ж ви були? Я вже двічі домовлялась, щоб нас пропустили без черги!» Вона обертається до Рахсу і вказує рукою на чергу, яку переважно складають молоді пари. Черга невелика, чоловік двадцять. «Хто останній?» – весело запитує Давид Ісакович. Високий парубок у джинсовому костюмі підіймає руку. «Та що ти, Давиде?» – мирена мама сплеснула у долоні. «Ми ж без черги! Ти ж ветеран війни! Ви ж нас пропустите!» Це вона звертається до черги. Черга не заперечує. Добре, що літніх людей у нашій країні так поважають. Мирина мама веде старого всередину, а я залишаюся на дворі і уважно роздивляюсь молодих жінок, які розлучаються. У моїй голові лише одна думка – От зараз ці красиві і простенькі молоді жіночки Вийдуть із дверей Рахсу вільними Вибирає будь-яку та й веди, Але це лише в думках Насправді, жодна з них мені не подобається Та й настрій у мене не такий, який потрібно Ранок сьогодні якийсь напружений Зараз добре було б відпочити А вітер усе ще дме але зараз він ніби вже тепліший. Я роззираюся у пошуках кафе чи скверу. Поглядом натрапляю лише на булочну. «Гаразд», – міркую я. Дочекаюсь їх і привітаю. Може, морена мама пригостить нас кавою з тістечками? Все ж таки, як-не-як, -як, важлива подія в її житті. «Тепер вона вже справді зможе виїхати». Розділ 92 Київ, серпень 2004 року Ранок Господи, шоста ранку, а в моєму носі до цього часу витає запах парфумів, вчора Жанною, котра досиділа в нас до опівночі Аби я не почав демонстративно позіхати, то вона залишилась би у нас і до світанку Світлана спить, а вона лежить... На боці, обличчям до вікна. Її живіт на ліжку, як на підносі. Ще кілька місяців, і все. Спочатку немовлята будуть плакати, потім навчаться розмовляти, просити цукерки і гроші. І щонайменше років на 15 їхні голоси прожинуть сьогоднішню бездітну тишу. Ороті, смак кетчупу. Вчорашня піца виявилася пересохлою, Її довелося майже запивати кетчупом. А потім, коли двері зажанною нарешті зачинилися, мені вже забракло сили почистити зуби. Вчора не було сили, а зараз бажання. Але я вмію переконувати себе. Зубна електрощітка для ледарів полірує мої зуби, вимітає з рота вчорашні білки і вуглеводи. У ніздрях далі солодкуватий запах. Стійкий. Мабуть, це якісь професійні парфуми. Запах, що залишається на згадку про його власницю. «Чого ти ходиш туди-сюди?» Чую я сонний голос Світлани, коли зазираю до спальні. «А ти не спиш?» «Уже ні». Вона повільно сідається на ліжку, схиляє голову і дивиться на свої ноги. Зітхає. «Вже ніби не опухають», – кажу я. Ні, але болять. Просто їм важче, бо тебе побільшало. Світлана погоджується, підводиться. Рожева сорочка-балахон робить її схожу на смішну іграшку. «Какао будеш?» – пропоную я. Вона не заперечує. «Навіщо ти її сюди покликала?» – запитую я Світлану, коли ми вже сидимо за новенькою барною стійкою нашої кухні. Я беру її на роботу. Мої очі округлилися, в них миттєво відбилося запитання обурення, яке Світлана відразу зрозуміла, поквапилася з відповіддю. У відділ зв'язків з громадськістю вона вміє розмовляти з людьми. З чоловіками. Взагалі з людьми. На чоловіках вчаться. Вона вчилася під чоловіками, не здаюся я. Хіба це має значення? А у вільний від роботи час вона буде підробляти на об'їзній? У вільний від роботи час співробітники роблять усе, що їм заманеться. Я не збираюсь їх контролювати. До речі, вона без цього хотіла змінити рід занять. На що? У моєму голосі вчувається внутрішній регіт. Світлана дивиться на мене з півчутливим поглядом, але жіноча мудрість утримує її від атаки у відповідь. Вона займеться сексом по телефону. Вечорами. Чудово. Ніколи не пробував. Я домовлюся, щоб ти телефонував безкоштовно. Тут я розумію, що треба закривати тему жанною. Треба викидати її з цієї розмови, бо інакше вона нас посварить. А сваритися з вагітною дружиною – це злочин. З вагітними треба завжди погоджуватися. І я поступово вводжу Світлану у курс моїх проблем. Розповідаю про наполегливу пропозицію Догмазова. На її обличчі з'являється задума, її погляд наповнюється сумнівами. Її долоня лягає на мою «Я ж забув про сніданок», Кажу я, побачивши, що на барній стійці Крім двох горняток какао і наших рук нічого немає «Я підтримую будь-яке твоє рішення», Каже Світлана «Може тобі справді час змінити роботу?» Вона акуратно злізає з високої табуретки «Важко сидіти, я їх придушу» Каже вона, гладячи живіт. Я переношу какао на столик біля вікна. До стійки бару я звик відразу, тому що через неї можна не лише спілкуватися, а й цілуватися. А через столик не дуже й поцілуєшся. Розділ 93. Київ, грудень 2015 року. Коля Львович насправді не такий же дурень, і якщо треба, то може бути пруткішим за їжачка у шлюбний період. Не встиг на язиці розтанути приємний генерало після смак, коли він тут, як тут, з рулоном паперу. Розгортає рулон, знову мапа, на якій безліч різних стрілочок і кривих ліній. Найжирніша лінія починається від Києва, і закінчується поблизу Тернополя. Виходить, що це і є маршрутна мапа. Я підіймаю на нього свій погляд, примружуюся. Нехай як хоче, так і розшифровує моє мруження. Знаєш, що найголовніше? Після короткої паузи запитую я в нього. Він мовчить. Щоб жодна душа не знала про цей політ і щоб не залишилося жодної маршрутної карти, ні копії, ні оригіналу. Тобі все зрозуміло? Приємно спостерігати, як від напруження бігають думки в його широколобій голові. Їхній рух можна прочитати в рухливих, занепокоєних очах. Як йому кортить зрозуміти, в чому річ? «Ти зрозумів?» – перепитую я. «Так, зроблю», – відповідає він якось дуже загальмовано. «Я починаю підозрювати, що і мій наказ буде виконано, але дуже повільно. На завтрашній вечір, щоб у моїх планах нічого не було, я вечеряю з Маєю Володимирівною». «Де?» – перелякано запитує він. «У себе, вдома». Він з полегшенням зітхає, але відразу вловлює мій недобрий погляд. «Ви мені що, не довіряєте?» «А ти як гадаєш?» Коля Львович більш ніж спантеличений. На його лобі з'являється піт, очі починають бігати. Він розуміє, що піти зараз означало потекти. А якщо втекти, то повернутися можна лише як блудний син. Та й то невідомо, чи приймуть назад. Що мені зробити, щоб довести? Я ладен довести свою лояльність. Я лише заради вас усе тут. Знаєш, у моїй голові з'являється ідея. Ти зачинив принцесу в башті. «Що?» – його очі стають круглими. «Ти привів мою Володимирівну і поселив її в мене за стіною». «Але ж так вийшло!» «Дослухай, вона живе в мене за стіною. Які-небудь речі вона туди перевезла?» «Дві валізи». «Так от, шановне Микола Львовичу, я хочу оглянути її житло». Але у час її відсутності, зрозуміло, занепокоєння на його обличчі змінюється зосередженістю. Він, мабуть, відразу починає будувати плани, зважує. Так, звичайно, це не складно, але всі ці слова він бобонить, а не вимовляє. І при цьому дивиться собі під ноги потім нарешті підводить погляд на мене. «Я обов'язково!» Лише розпитав охорони, куди і коли вона ходить. «Та ми самі можемо організувати який-небудь медогляд з приводу та хоча б епідемії грипу, адже вона мешкає поблизу вас, буквально упродовж двох днів. І карти також знищимо, справді?» Ну. Бувай здоровий. Вам не завадило б відпочити, несподівано радить він і дочі. У вас дуже стомлений вигляд. Обов'язково, обіцяю я йому у спину. Розділ 94 Київ, травень 1985 року. П'ятниця до пропозиції відсвяткувати розлучення в ресторані мирна мама поставилася спокійно, навіть позитивно. Принаймні, саме так сказав мені Давид Ісакович, коли ми знову переходили пішохідний міст. Знову світило сонце, тільки промені його час від часу переривалися та натикалися на невеличкі хмаринки, скойовджені вітром. Він знову був у шляхетному вбранні для розлучення. Ледь помітно шкутельгав, туфлі все ще тиснули. Шкутельгав, але квапився. Він не хотів запізнюватися в ресторан. Отець Василій чекав нас біля філармонії, а ми з мамою стояли навпроти біля входу в готель «Дніпро». Саме там було замовлено столик. Іллю, Федора та інших своїх знайомих старий вирішив не запрошувати. «Нема чого на хлібників скликати», – сказав він. «Тихенько посидимо, самі більше з'їмо, та й запам'ятається все набагато краще, конкретніше». Батюшка також був у костюмі, у темно-зеленому. Тепер нашу вечерю сміливо можна було називати костюмованою, а всі троє чоловіків були в костюмах. Лариса Вадимівна підготувалася до святкового вечора серйозно. Зачіска, зафіксована великою кількістю шпильок, височила над її головою і скидалася на вазу з фруктами. Чорне довге оксамитове плаття з брошкою на грудях, на руці золотий годинник із золотим браслетом. Мира була одягнута скромніше, біла блузка з мережевим комірцем і чорна трохи звужена до колін спідниця. підниця «Ти б хоч квіти приніс», – зробила зауваження замість привітання Давиду Ісаковичу його колишня дружина. Але відразу сміхнулася мені і отцю Василію, і ця усмішка залишалася з нею до закінчення вечері. Наш столик стояв біля самого вікна. І я час від часу розглядав з висоти другого поверху перехожих на майданчику перед готелем. Розмовляли ми мало, та й їли якось нежадібно, без азарту. Салат столичний, котлити київськи, горілка посольська та молдавське каберне для жінок. Нічого особливого, але атмосфера була приємною. Набагато приємнішою, ніж за іншим столиком, що стояв неподалік від нас, де у війському колі святкували весілля через вагітність Я це відразу вирахував Наречена ж ніяк не могла приховати свого стану Була, мабуть, уже на шостому-сьомому місяці А молодий на вигляд був ще хлопчиськом Він час від часу розгублено поглядав на неї і пив то пиво, то горілку, то шампанське Жодного голосного тосту, жодного вигуку, гірко. Я стикнувся з цим хлопчиськом у туалеті, десь через годину від початку нашої вечері. «Не переживай», – розрадив я його, «за місяць-другий без жодних проблем розлучуся. Я таке вже проходив». Він подивився на мене з повагою, довірливо. Напевно, я так само часто дивився на Давида Ісаковича, слухаючи його життєві розповіді, з яких іноді витікала і відразу зникала якась мораль. Ближче до закінчення вечері зовсім не захмеліла колишня дружина Давида Ісаковича взяла слово. Вона підвелася зі стільця, поправила брошку, обсмикнула сукню, взяла в руки келих з вином. «Давиде», – промовила вона, – «останні роки я була поганою думки про тебе. Але зараз я бачу, що ти, що ти все ж таки залишився добрим чоловіком. Ти зробив для нас усе, що було тобі під силу. Це, звичайно, небагато. Але я хотіла б випити за тебе і побажати тобі довгих літ щастя та здоров'я. Ми будемо тобі писати». Спробуй змінити своє життя і стати нормальною людиною в суспільстві. Вона нахилилася до своєї сумочки, що висіла на спинці стільця. У її руці з'явився маленький конвертик. Дзенькнуло щось металеве. «Ось, візьми», – простягла вона конвертик старому. «Та не думай про нас погано. Ми для тебе найрідніші люди, рідніших у тебе немає». Старий узяв конвертик. Знову щось дзенькнуло. «Що це?» – обережно запитав він. «Це ключі від квартири, у якій ти прописаний і майже ніколи там не жив». Мирина мама похитала головою. «Тепер ти можеш переїхати туди і почати нове життя». «Від квартири?» – розмірковував я. «Ні». Це ключі від кімнати в комуналці, хоч це й набагато краще, ніж його землянка на Трухановому острові. Взагалі-то навряд чи він залишить землянку. «Давай я тебе поцілую». На очах мирної мами виступили сльози. Вона обійшла стіл, зупинилася біля Давида Ісаковича, який вже підвівся. Вони обнялися. Поцілунок тривав кілька хвилин. У цю миті я скоса поглянув на весілля через вагітність. Там ніхто не цілувався. Розділ 95. Київ, 1 вересня 2004 року. Через шість років наші діти підуть до школи, мріє Світлана. Я стою перед дзеркалом і зав'язую на шиї італійську краватку. Обертаюся. Дивлюся на її великий живіт, немов дитина в очікуванні фокуса. Усміхаюся. На душі відчувається якесь дурне щастя. Мені байдуже, що сьогодні скаже мені Догмазов і його приятель з адміністрації президента. Бог з ними. Вибір зроблено. Життя саме пхає мене до... Лев'ячої пащі із золотими зубами Золото м'яке, але навіть воно здатне проколоти наскрізь, якщо гостре Та вибити міски, якщо у зливках Оночі я будував логічні ряди Мовчання – золото Мовчання – знак згоди Нафта – чорне золото Цукор Біла смерть. Безсоння ввело мене в якийсь дивний стан. Якби це було позаминуле століття, я провів би темну пору доби на самоті за карточним столиком. Розкладав би пас'янс і попивав шампанське. «Ти ж сьогодні швидко повернешся?» – запитує Світлана. «Поки що не знаю». «Ввечері прийде Жанна», – з обережністю повідомляє вона. «Я бачу краєчком ока, як вона насторожується в очікуванні моєї реакції». «Гаразд, несподівано для самого себе, кажу я. Аромат парфумів, залишений Жанною з об'їзної, зберігся в моїй пам'яті. Здається, я навіть сумував за ним». А тут ще й репортаж про життя проституток в одній із газет. Хоч бери, сідай та плач. Життя здатне штовхнути людину на що завгодно. От і мене життя в образі Догмазова штовхає туди, куди б я сам навряд чи пішов. Виходячи з цього, Жанну на об'їзну також вивело життя у чиїсь подобі. А можливо, що... Саме життя, брак грошей, безпросвітні, злидні. Де вона живе? цікавлюся я, порівнюючи смарагдову краватку з темно-зеленою сорочкою та темним, але не чорним піджаком. З мамою на Борщагівці, в однокімнатній квартирі.